vstup do jesenného obdobia a rovnako záverečným z tých septembrových, pretože o týždeň už vstúpime aj do 10. mesiaca roku 2025 a tak urobí rovnako bodku za treťou štvrtinou v 8. ročníka pesničkovej hitparády slovenských a českých autorov a interpretov vykopávky Rádia Slobodný vysielač, ktoré ďalšie vydanie sa práve začína a z Banskej Bystrice vám v úvode najčerstvejšej várky súťažnej ponuky a príjemné počúvanie tiež želá Peter Kršiak. Máme pred sebou 37. tohtoročné a celkovo 371. kolo. Výtvory talentovaných, ktorým sa v druhej polovičke 20. storočia podarilo osloviť poslucháča a aj preto po nich počase opäť siahame aj my. Hovorí sa, že úspech je kráčanie od zlyhania k neúspechu bez straty nadšenia. Inak by ste sa z toho úspechu Nemohli radovať a niečo na tom pravdy bude, nezáleží na tom, ako rýchlo idete. Dôležité je sa nezastaviť a splniť sa môže v podstate ktorýkoľvek sen, pokiaľ sa za ním kráča odvážne. Svoje by o tom mohol a pomerne dlho rozprávať napríklad aj interpret úvodnej novinky Pražský rodák a dnes už 57-ročná, Hviezda z konca 80. a začiatku 90. rokov minulého storočia Michal Penk, rok a pol sme sa jeho smerom neobzerali tak je na čase opäť povytiahnuť niečo aj z jeho tvorby konkrétne z albumovej jednotky ktorej súčasťou sa stala tiež pesnička s názvom Vzývam dárce lásky úvodná novinka dnešného kola 71 jednotky v blízkosti teda svojho času úspešného klaviristu, hlavne v detstve v takých tých významných súťažiach si dokonca aj pripisoval celkom zaujímavé umiestnenia na svoje konto vychovávaný k vzťahu k malému princovi k Simonovi a Garfunkelovi Vladimirovi Vysockému Friderikovi Šopénovi. v 84. začal hrať potom v kapele, ktorá si hovorila Julie 2300 a približne v polovičke 80. rokov hrali spoločne aj s kapelou Prášek v jednom z kultúrnych domov a zanechal tam celkom slušný dojem na dvojicu Petr Břetislav Chovanec a Robert Kodym. A na jeseň toho 84. a roku spolu zakladali potom kapelu Lucie. Neskôr túto skupinu opustil a nechal sa zlákať do tzv. showbiznisu Spolupráca s orchestrom Hladislava Štajdla. Už sme si to tu mali možnosť pripomenúť v predchádzajúcom období aj vďaka práve tejto LP platni a dobovým hitom typu Odpusťte nám, horší když se neotevře padák, stín respektíve Má daleká, ktorá sa stala zatiaľ najúspešnejšou nahrávkou. Michala Penka u nás maximum je to 13. miesto z 234. kola celkovo teda doteraz 8 pesničiek a 5 pobytov v rebríčku a posledy s tou predchádzajúcou nahrávkou ešte vo februári, respektíve na začiatku marca minulého roku so skladbou Vým. To bolo 20. miesto, viac sa na konto pripísať nepodarilo. Dnes je to teda návrat za úvodnou profilovkou, ktorá sa odovzdávala dovzdávala v Suprafone v úvode roku 1989 no a s prívodným orchestrom práve orchester Ladislava Štajdla. Nasledujúca trojica to už budú len spomienky. Zaujímavosťou môže byť to, že. Oni ako chronologicky prichádzali na tento svet, tak potom v opačnom gardenáze aj opúšťali ako prvý autor nasledujúcej melódie Jaroslav Filip, ako druhý to bol Julius Satinsky no a posledným Milan Lasica. Mali sme ich tu možnosť väčšinou riešiť jednotlivo v trojke iba jeden jediný krát vďaka nahrávke s názvom V našej obci, ktorú sme tiež zaregistrovali ako umiestnenú 15. v 115. kole ale to bolo všetko tak si ich dnes opäť ako trojlistok aj pripomenieme siahneme po albume s ktorým prišli pod názvom Sťahovaví vtáci a ono nás to vďaka tomu vráti na úvod 90. rokov keď v rámci tohto produktu nechýbala ani pesnička dnes novinka číslo 2 s názvom Meso S mesom Keď sa stretnem s čerstvým mesom Je mi celkom jednok teso K chudbému stehnú, Slinky sa zbehnú V dutine ústnej Skrátka raj Naozaj, naozaj Búočik Keď prerastený búočik Zločím Tak som Tak som schopný spáchať zločin, Som schopný zabiť Len preto, aby Bol bôčik Okamžite môj Kto vie koľko pojem Ovarových kolien Prebral čové pliecko Zradil by som všetko Pre hovedzí moči Aj do hrobu skočí. Občas mám zlý sen Vezme deň S mesom Nepodlieham nikdy stresom Taký, taký somár Totiž nie som Aby som preto Niešťastną petu Podstúpil kaloicku je jetu. Zme keď sa stretnem s mladým mesom, s mesom, vždy mi zjde na úm, že som že ženatý šťastne a tak len Ten pohľad to je zkrátka aj na ozaj oči. Hladkajú jej ladný vôčik, vôčik, na môj dušu stačí krvôčik. Viem celkom iste Ježiši Kriste, že vôčik by bol raz, dva môj. Viem, že býva bytka, ojíplé lítka, že je neposedná, prezrádzajú stihná. Kto za miery vyšiel, rozum by prišiel, radšej držať chcem. Vezme si týdeň s mesom, s mladým mesom, neúspel som s mesom, tak se radšej prejdem lesom, sliečko světi, vezmem aj děti, nastaly roky prísnej pěty. Oficiálne je projekt vzťahovej vtáci udávaný a prezentovaný ako štúdiový album čisto len dvojice Milan Lasica a Jaroslav Filip po tej autorskej stránke s tým možno súhlasiť ale pokiaľ ide o účastníkov tak bolo to košatejšie v jednej pesničke práve aj prítomnosť Juliusa Satinského to sme dopočúvali No a na albume si zaspieval aj Richard Müller, dokonca je uvádzaný aj ako hráč na klarinet, inak s prievodnou formáciou kapela Provizorium, na čele práve s Jaroslavom Filipom. Čo sa týka muzikantov, tak naozaj vysačka najvyššej kvality, Vladimír Kašaj ako basgitarista, na si hral Ľubomír Stankovský a na gitaru Dejo Ursíny. takže hviezd na to zostáva. Inak pesnička ktorú sme dopočúvali, je možné ju nájsť aj v rámci programu Deň radosti, čo je tiež e, divadelné predstavenie, Trojlistku, Milan Lasica, Julius Satinský a Jaroslav e, Filip, pôvodná hra z roku 1986 no okrem toho existuje teda aj ako inscenácia zaznamenaná na údobných nosičoch, takže môže byť že sa k tejto pesničke ešte svojho času vrátime pokiaľ ide o tzv. živý záznam pretože aj reakcie publika bolo možné zachytiť ale náš pohľad bude teraz upriamený zase aj trošku iným smerom nasledujúci interpret ten má pauzu od marca minulého roku a tiež to bolo maximum čo sa týka jeho prítomnosti v rebríčku 18. miesto v 295 k s nahrávkou nazvanou Sú taký bol to jeho štvrtý štart a okrem iného ešte možno spomenúť aj 20. pozíciu zo 126-ky zo skladbou Vlastný názor. V prípade albumu číslo 1, ktorý dostal názov Demikat, tak ani Amerika, Afrika, Paradejka, Paprika, ani Maškárne, Pleso, Rebríček nevideli a to už sú jasné indície že sa budeme obzerať aj za Marianom Grexom, ktorého ako bratislavského rodáka si tiež možno nevšimnúť, Napokon aj v jeho výškové parametre, tomu nedovolujú. Začiatky boli o hodine klavíra, neskôr ho bavili viacej gitara a bicie. Potom tu boli kapely typu Vákuum, Katastrofa, nervy, prípadne tonik, V prípade nervov to bolo aj o Maťovi Durindovi, respektíve Andrejovi Šebanovi, ktorý sa spolu podílel aj na vzniku tej nasledujúcej nahrávky pri nej je možno zaujímavé to, že ako single vyšla pod názvom Manekína. S textom vypomohol Boris Filan. Na albume je to Manekínka. Budeme sa stavať k tomu ako k singlovej záležitosti. A tak si ju aj z roku 1986 vypočujeme ako novinku číslo 3. Tak sme si trošku zaspomínali aj na filmové záležitosti Rok 1985 A titul režisérky Evi Štefankovičovej slané cukríky Môže byť, že práve tento titul s muzikou Andreja Šebana Si s touto pesničkou dokážu stále ešte niektorí spojiť Ono sa to uvádzalo slovami Helena a Vlasta, sestry Každá zameraná iným smerom, jedna videla svoju kariéru na prehliadkových môlach, druhá zo všetkého najviac túžila zvýťaziť v kaderníckej súťaži. Cesta za úspechom, ale nebola taká jednoduchá, ako by si devčata želali a obe na nej čakalo aj viacero zakopnutí a pádov. Monika Horáková a Zuzana Krupicová v hlavných úlohách, ale to samozrejme aj e, svoje úskalia, 80. roky, aj keď film sa tešil aj z pozornosti divákov bol tiež súčasťou letného filmového festivalu a čo sa týka premiéry tak tú svetovú si odbil 2. februára 1987 v Göteborgu na filmovom festivale ehm, Michaila ta bola ehm, dabovaná respektíve Michaela Štefankovičova, ktorá dabovala Vlastu Slávikovu ako Moniku Horákovu, dcera režisérky Evi Štefankovičovej. Tiež pod týmto titulom zaradená, no ale pre nás samozrejme najzaujímavejší je interpret pesničky, konkrétne Maria Varga, Maria Varga, Maria Grexa, samozrejme. Za sa ním sa musíme obzerať. Ten v tom 85. mal už v podstate za sebou účinkovanie v moduse, s ktorým sa spolupodielal na albumoch typu Najlepšie dievčatá a každý niečo hrá a práve aj tento titul mu dopomohol odštartovať solový projekt, produkt s názvom Demikat, spolupráca nielen s Andrejom Šebanom či Borisom Filanom, ale aj Pecim Úrčíkom a potom neskôr došlo na ďalšie projekty a spoluprácu napríklad s Hendrym Totom na albume Amnestia v Blázinci. 90 využil na koncertovanie po baroch, bol aj dj v Rakúsku, v Nemecku, Švajčiarsku na Kanárských ostrovoch no a v polovičke tohto desaťročia tu bol aj krátky návrat Demikátu s výberovkou aktuálne muzika trošku iného zamerania ale spomienky na toto obdobie snáď dokázala dostatočne oživiť práve skladba, ktorú sme dopočúvali ideme spomaliť a budeme spomínať na ďalšiu postavu. Do 90. rokov nás vrátí legenda. Dá sa povedať, že asi najviac country music, hoci teda zo začiatku to bol predovšetkým rock and roll, ktorý ho pobláznil a odviedol od rysovacích dosiek. Pavel Bobek a jeho 13. štart. Tu si spojíme s pesničkou ktorej korene siahajú ešte na začiatok 20. storočia, čo sa týka melódie, ale úspechy prišli môže byť, že predovšetkým potom, čo sa v 76. s touto pesničkou mal možnosť pochváliť ako interpret Kenny Rogers, potom jeho spevníku Pavel Bobek siahal viackrát. Mali sme tu predovšetkým teda pesničku Lásko mne, ubývá ubýva sil, ktorá bola ponúknutá v origináli ako Lucille, No a teraz to bude nahrávka, která pochádza z albumu s názvom Zvláštní věc, uzatvárala celou kolekciu a u nás bude čtvrtou novinkou v poradí pod názvem Bůh má mě rád. Po každé, když vůni a jejich krásu jsem zasažen, já říkám si dík za ten dár. Sám vás si ale z fraktur a šránu má Jzef jen pár. Zdá se, že Bůh Měra. Bůh. I když má Den, jak ví herce všech sem, co na světě jsou. Já neznám Boch, tvrdit bych mohl, že Bůh není, ale kdo potom drží svou dlaně nade mnou, se, It's Boom. v takzvanom medziobdobí. 16. septembra si bolo možné pripomenúť už 88. výročie narodenia a 20. novembra to bude 12 rokov od odchodu Pavla Bobka, ktorý po gymnáziu študoval potom na fakulte architektúry a pozemného staviteľstva. To bola tá druhá polovička 50. rokov a rovnako ako jeho rovesníci Prepadol spomínanému rock and rollu, začal spievať s fakultnou kapelou, ktorá mala názov FAPS, no a neskôr pôsobil aj v tzv. štúdiu Big hudby a v 59. v divadle Paravan, potom ako inžinier, architekt nastúpil do Združených veľkovýkrmní, kde pôsobil v jednej projekčnej skupine so svojimi vysokoškolskými kolegami a tí sa tiež dokázali na tej umeleckej scéne celkom slušne zviditeľniť. Najskôr ako konferenciér kapely Rangers a potom rozhlasový DJ to bol Mirek Černý, no a Petr Nárožný, to tiež snáď ako hereckú legendu. Netreba mnohým extra predstavovať. V 63. Pavel Bobek prijal angažman solového speváka kapely Olympic. Dve sezóny vystupovali v programe Ondráž podotýka v divadle Semafor. No a v marci 64 natočil pre Suprafon taky také ty klasické rock and rollové tituly, než sa rozhodl teda ísť trošku jiným smerom. K tej češtině ho nakopol hlavně Jiří Grossman, který mu začal písat tie prvé textiky, takže ou ruby nechtějí mi lásku brát. Toto bolo prvé město v rámci suprafonských singlov. V roku 1970 a o rok neskôr skončil druhý s pesničkou Houston. U nás sa mu tiež, dá sa povedať, že celkom darilo. Na jeho konte dve víťazstva. So spomínaným dielom láskom mne ubýva sil. Rovnako bol s touto pesničkou a strieborný aj bronzový. Na tretie miesto si ešte pripísal na svoje konto v 258 s nahrávkou krajem, ja šel, ale čo pesnička tak to aspoň jeden týždeň v rebríčku, 4 s maximum, pojď dál a spívej, lásko mne ubývá sil, ou oh, ruby, nechtej mi lásku brát a pojď stoupať, jak dým predchádzajúci Houston nás opustil v máji tohto roku, po 4 týždňoch tak opäť končí jedna prestávka, ta najkračšia z dnešných najčerstvejších interpretov Mimochodem, na tomto albume celkom zaujímavá zostava spolupracovníků, protože si tam zaspívali i Maruška Rutrová, Ivone Přenosilová a v pozici vokalistiek Helena Viktorínová a Mamina s dcerou, čiže Lída Nopová s Lindou Finkovou, doplňal jich Jiří Škorpík, napokon bylo jich tam celkom dobré počuť, aj v tejto konkrétnej nahrávke. Závěrečná Záverečná novinka to bude polovička 80. rokov a keď už je to o 80. tak si jednu nedožitu. ďaká tomu aj pripomenieme pauzovanie je od decembra minulého roku a týka sa pražského rodáka Petra Nováka ten sa stal spevákom, skladateľom, hudobníkom, textárom preslávil sa svojim charakteristickým vysoko položeným vokálom a takým melancholicko-romantickým prejavom a zaradil k najvýraznejším osobnostiam populárnej hudby na prelome 60. -tych, 70. -tych rokov, ale aj v tých 80. ponúkol veci zaujímavé. Rokovú operu Kráska a zvíře, autobiografický album s názvom Spovieď, prípadne titul s názvom Memento, čo bol taký príbeh o drogách podľa knižky Radka Jóna. A bol tu aj produkt, ktorý si teraz pripomenieme, čiže album s názvom Ahoj, tvoj Petr. A na ňom spolupráca s textárom Pavlom Cmíralom pri pesničke s názvom Přátelství na Entou. Krok vryl do země, co nás táhne přes tou a žene za duhou přátelství. Své lásky stálice, ten kdo to vzdal, jen pár dní může trápit se, čem je síla najít stejnou seč i s další nevěstou, v přátelství naše sto. 18 rokov, keď dosiahol tak povediať na navrchol zakladal s kamarátmi kapelu, ktorá si hovorila George and Beethovens v tom najdôležitejšom období prvé nahrávky vznikali po pivniciak, Vďaka publicistovi Jirkovi Černému sa potom pesnička Ja budu chodiť po špičkách dostala do rozhlasovej hitparády a toto v podstate vykoplo interpretov nahrávky navrchol po tom chvíľku bol súčasťou skupiny Flamengo, s ktorou tiež vydal nejaké tie singlovky a tu sa pesnička Nahrobní kámen tešila aj z prvenstva v ankete o Zlatého Slávika v kategórii pesnička. Keď obnovil George and Beethoven's, tak natočili ďalšie úspešné tituly typu Klaudnova spoviedť Pokoj číslo 26 Detský oči Bezhlavý rytíř Takým tým základným pilierom tvorby bol aj textár Ivo Plicka, ktorý napísal väčšinu tých úvodných hitoviek. Petr Novák zhudobňoval tieto texty, ak bol postup opačný, tak to zvykol dávať skôr iným na spievanie. No a keď bol takto vysoko, tak si aj podpilil trošku konárik, hlavne v 69. na Bratislavskej líre, kde si dovolil vyhlásiť minútu ticha za Jana Palacha a aj keď nedostal oficiálny zákaz vystupovania, tak už sa stal tým nepohodlným interpretom a ono nemusíte ani konkrétnemu človeku nič povedať, stačí keď pohrozíte organizátorom a už potom bude trošku problém. V 70 rokoch Petr Novák vystupoval v semafóre po kluboch, estrádach v 74-tom mal aj vážnu autonehodu, pri ktorej takmer prišiel o nohu no a potom bola kapela aj rozpustená vystupoval solovo, v tých 80 -tých rokoch sa ešte samozrejme dali dohromady a vznikali produkty, ktoré už boli spomínané. Táto pesnička mala iba 2 roky a Petr Novák vtedy vydával nanovo natočené svoje hitovky z celej tej dovtedajšej kariéry a dostalo sa aj na tento song takže môže byť, že v prípade ak bude v našej spoločnosti aj v kolách nasledujúcich, že si vypočujeme aj tú čerstvejšiu verziu, toto bola ta pôvodná keď na albume s názvom Ahoj, tvúj Petr spolupracoval po tej textárskej stránke predovšetkým s Pavlom Cmíralom, ktorý mu tam otextoval 8 z 12 pesničiek. Zvyšok podporili Vladimír Poštulka, Eduard Krečmar, Michal Bukovič a odvojici s Jaroslavom Uhlířom aj Karel Šíp v záverečnej skladbe nazvanej Zbláznení. Ale toto bola záverečná novinka, aktuálneho 370. 1. kola. Otvárali sme to Michalom Penkom a skladbou Vzývám dárce lásky. Potom nasledovala trojica Julius Satinský, Milan Lasica Jaroslav Filip v skladbe Meso. Manekína vrátila do ponuky Mariana Grexu. Búch má mne rád. Pesnička s pomienkou na Pavla Bobka, no a aj na Petra Nováka. Už iba spomíname od toho 90. 7. roku a 19. augusta dnes to bolo vďaka pesničke Přátelství na Entou. Ani jedna nemá istotu dostať sa do rebríčka, pretože ten je zaplnený skladbami, ktoré môžu v prípade bodovačky postúpiť ďalej. Iné to bolo v kole predchádzajúcom a preto bude dnes rebríček oveľa pestrejší, ako by sa mohlo aj zdať, pretože nás opúšťali hneď traja Respektíve už sme sa s nimi pomaličky lúčili a dnes to definitívne potvrdíme. To znamená trojica interpretov, ktorá tu bodovala 15 týždňov a stále boli pekne vysoko. Napokon Soňa Horňáková so skladbou Dve básne pána Hykmeta v kole predchádzajúcom aj zvýťazila. Karol Duchoň a Viem na nás čaká Láska. To bolo bronzové dielo a štvorkou Láska stracená Václava Neckářa. Medzi ne sa dokázal vkliesniť Čerstvý vietor, aj keď skôr Vánok v tomto prípade. S baladou sem príblázen jen Jerka Schellinger, ktorý bol strieborný. Peťkou tiež novinka z predošlého kola, stretnutie s tichom v podaní palahamela, Hamela. Šestku mali Tublatanka a môj starý dobrý kabát. Sedmičku Marie Rotrova. So skladbou mieli sme sa potkať dřív. My z dobrých nadejí Hany Zagorovej to bola osmička. deviatkou Zuzka, Petra Nadia. Valdemar Matuška a jen se přiznej, že ti scházím. Vodný mlin Miroslava Šbírku, to byl 11. 12. Julia Hečková a prelom všetky můry. Snídaně v trávě Karla Černocha, to byla 13 14. dvě růže krepový skupiny Katapult, prepad z nejvyššího poschodia a rovnaký 13. místní pád postihol i Striebornu spred vtedy 7 dní, čiže smrtku na Pražskom orloji a skupinu. Elán 16 bola požičovňa vzducholodí, vaša Patejdla 17 hymna lúčnych rán Marceli Lajferovej, 18 milujete Ladislava Štajdla, 19 Daliborianda a bol to faul a 20 Slunečné pobřeží Míry Špinárovej. Medli druhky si mohli teda tí najčerstvejší pred siedmými dňami, lebo tri skladby mali zaručené. Dostať sa do rebríčka, dve už museli potom zdolať aj tých, ktorí boli v rebríčku. No konkrétne sme teda počúvali v tom opačnom garde fešáka Ivony Prenosilovej, Morského panica, v tomto prípade teda Štefana Skrúcaného. V nahrávke je zakoukaná, to bola spomienka na Arnošta Pátka, v pesničke za ránky, za rosy, na Michala do Čolomanského, no a otváral nám to tiež v tomto roku 80 Viktor Sodoma s titulom Trpaslíci trávou Idou a uvádza názor aj do remlička, pretože je na práve tom 20. mieste. Za za sebou, Ladylou ladilí, jejich písen lesí, ať se chvilku zastaví. Ať mi trochu poradí, Co mám dělat, řekněte? Važní na světě. Hej hey, ladilo, te počasí trávou lou. Ladilo, ladilí, zapou, než se Za sebou, Ladylou lou, ladelí, jejich píseň lesem z nich. Kdo z vás převít poslední, ať si ráno klidně spí, seber se a utíkej, leszelé tě bude hej, mladý, ladelou, trpasí si trávou dou, Ladylou louí, mechět se dí na větvi. Vladeľov, vladeľí Naše písen Si zní takto Dnes dovolíme vstúpiť do Rebríčka Môžem prezradiť, že Napokon sa dostali hneď 4 novinkové tituly Z predchádzajúceho kola Takže aj jedna z tých Ktoré v Rebríčku boli Musí byť dnes teda pod čiarou s ktorý to mal jasné. Tak poďme hneď za druhou úspešnou novinkou, pretože je na 19. priečke. To už zase je úplne iná káva. A viac romantiky v nahrávke Arnošta Pátka, ktorý sa nám do 19. priečky zmestil aj s titulom s názvom Je zakoukaná. jak ja je to sní. Kolik je zakoukaná. V očích kvetejí louká, hlavně chrpa z nich. Za blízka v pamenkách sa jí blízka Je sa Que jen za Pozeraná. To je nahrávka, ktorú máme teda premiérovo v Rebríčku. Ponúkneme aj opačné garde, keď je zapozeraný on. A dá sa povedať, že je celkom úspešný u nás určite, pretože v Rebríčku by inak nemohol dnes figurovať už po jedenácty krát. Máme tu aj úspešné obhajoby, toto bude prvá z nich. Zatiaľ, čo tanečný orchester viedol Felix Slováček, tak orchester Ladislava Štajdla, kde mal svojho času domovské miesto, tak ten teraz prichádza z 18. miesta. K maturite fúra starostí Milujte, kričím radostí Mozek znova vnímať přestává Kantorová slúvka láskavá wow. Pružek konečná, miluji děvkou rozbytečná. U všech všady znám ty rady vážení. O tom, co se v mládí naučí, spím, jak špalek dá zem dalek smoučení, jež se mění v úctu k papučí. tak by sme aj mohli. Vladislav Štajdl bol bratom Jiřího Štajdla a ten bol zase textárom a písal aj pre speváčky. Jedna z nich nám nastupuje. V jej spevníku sú napríklad také diela ako Pomalu a líne, Roň slzy alebo Dueto s Karlom Gotom. Zítra už ti s Bohem dám. Takže veľmi sa od Vladislava nevzdialime. Dokonca ani tematicky pretože Ivo Nefcovnodilova, ktorá bude premiérovo v rebríčku, aj keď s pesničkou Karla kryla, bude tu vyspovedovať tiež o jednom veľmi krásnom chlapovi, ale za skúsenosť až taká úžasná zase nebola. Je 17. byl s jednou slovami ryba, jednou chorobien vyspelá mačú. Chcíte, s tebou deti bola chyba. Zdy barákú za gramec k tomu daču Teď máš, čo so chtěl a břiko v tomu Chtěl by dát a není komu Slepá húka Ví, pámu, proč sem s tebou žila dal co so smiel A tak to byla jenom húka Si kumpán tkožú nul a ničemu A ve smemu si povídajíš těkný že sme k ničemu, stej ničemu, stej k ničemu. Vždyť ti dáš pěkný. si šef a mistr sveta, jenom lžeš a jindy učíš mrady hubou a jak tak volna plynú leta čím dál falešný skučíš jak tě škubou od času čas je potom najdu nejaký ho zajdu dělat kranda vípám mu, proč sem s tebou žila ze všech citú proti zbyla jenom sranda. Si kompán z nul a ničemu a ve sněmu si povídajú štěknit. Že si vzkej k ničemu, si k ničemu, si k ničemu. Jen děti, děti děláš pěkný. Ne? se už dostáváme do finále. Druhej, nejúspěšnější novinky kola předchádzajúceho, jako Ivone Přenosilová a její Fešák. Máme tu nielen teda úspěšné novinky a obhajobu, ale aj osem jezdní, které urobí a snad radosť, ale radost můžu urobí i ty klesajúce, většinou ta prvá z nich, tu nachádzame na pozíci číslo 16 a dostaneme se k něj už o pár sekund. A to je moment, ktorý rozhoduje o tom, že 16. je dnes Julia Hečková. to sa dá povedať aj o tých, ktorí sú dnes horšie umiestnení. A v zóne medzi 20. a 16. miestom postupne dostávali sa k slovu Viktor Sodoma v skladbe Trpaslíci trávou jídou ako 20. 19. Arnošt Pátek s pesničkou je zakoukaná. 18. obhajili Ladislav Štajdl a Milujete, 17. je Fešák Ivony Přenosilovej, no a 16. Julia Hečková s pesničkou Prelom všetky múry, klesajúca o štyri priečky. Pred 15 pohľad do kalendára a na dátumy 19. až 25. september máme na koho spomínať a, a komu v podstate takto aspoň virtuálne poďakovať za to, čo vytvoril Začneme menom Dalibor Vačkář, ten bol ročníkom 1906, dobrol v októbri roku 1984, možno najznámejším titulom Rozvíjej sa Poupátko z pišnej František Nedviet, ten sa narodil v roku 1947 spolu s bratom Honzom v skupine Brontosauři a v kapele Spiritual Quintetalej. Súlové projekty zachytené mnohými, už to boli 4 roky od odchodu, 18. júla 20. septembra roku 1947, čiže o deň mladší od Františka Nedvieda bol Vladimír Tesařík spájaný s kapelou Jojo Band po páde z bicykla napokon došlo k tomu najhoršiemu 9. júna roku 2003 Zdeněk Petr narodený 21. septembra 1919 autor napríklad výrazného to titulu ten umýto a ten zase tohle spolu s Janou Verichom do príbehu Cisárov, pekár, pekárov cisár zaradeného. Ale našli by sme tam aj písem pro Kristínku, ktorú nás pývali, či už Vladimír Salač, alebo Valdemar Matuška. No a potom aj Lírovka, Jak ten čas letí, Vaškanecká řád je ešte taký celkom výrazný song. Tak to sú práce práve tohto pána, ktorý zomrel v decembri 1994. Krížik máme aj pri mene Jiří Vimr. Ten sa narodil v roku 1943, zomrel v januári 2001, nebol až tak extra spevákom, ale po boku Karla Černocha, s ktorým vytvoril aj komickú dvojicu, tak si mal možnosť tiež zaspievať. Pavlina Jíšová, tá sa narodila v roku 1962, no a pred 30 rokmi zomrel Mojmír Smäkal, ktorý ako autor, skladateľ. ...tiež nám tu zanechal zaujímavé diela. Václav Babula, jeho narodenie 23. septembra roku 1938. Do hudobnej minulosti a tvorby sa zapísal viacerými úspešnými skladbami. V pozícii textára, bol len lekárom. A dnes ešte jedna z pesničiek priestor dostane. Zomrel vo februári 2008... 75. narodeniny si pripomenul Jan Lauko asi najvýraznejším songom z jeho autorskej dielne pesnička ZRPŠ v podaní Pala Hamela pri poslednom litri vína ale aj spolupráca s Marikou Gombitovou je neprehliadnutelnou potom tu máme odchod Rudolfa Rokla v roku 1997 bol ročník 1941 klavirista ktorý sprevádzal nielen Karla Gota ale dá sa povedať, že predovšetkým aj Jitku Zelenkovú pomáhali jej v takých komorných projektoch. Včerajšie narodeniny z pohľadu premiéry sa týkajú Honzu Nedvieda 79. v poradí Zdena Tichotová ako súčasť kapely Brontosaurusia a neskôr potom predovšetkým Spiritual Quintetu tak tam by to malo byť o ročníku 1954, no a potom je tu Jana Kocianová s ktorou sme sa pred 8, nie, 7 nie, rokmi, tak sedem rokov je to, ale aj tak je to dosť. Tak je to práve deň jej odchodu, bola ročníkom tiež 1946, ako Honza Nedviet. No a dnešok ešte bude o tom, aby sme sa pri jednotlivých menách pristavili. Ivo Plicka už spomenutý bol a tiež je to 46. ročník, spolupráca s Petrom Novákom, taká najvýraznejšia vtedy už 40 rokov autor tiež výrazných hitoviek v podaní Jana Vericha Jiřího Voskovca to bol Jaroslav Ježek ako klavirista, ročník teda 1906 čo zomral na nový rok v 42. Petr Dvorský ten si pripomína 74. narodeniny 61. Robo Grigorov no a pred 30. rokmi nás opustil Gustav Brom narodený ako Gustav Frkal bol Májovka od roku 1921 takže je to pestré a bude to ešte o jedno meno pestrejšie ktoré som si ušanoval do tohto momentu, pretože na nás čaká stretnutie s tvorbou čerstvého sedemdesiatnika rodáka Strnavy, Trnavy menom Pavol Daníšovič, ktorý sa stal nielen teda hudobným skladateľom, ale aj redaktorom a spolupráca hlavne s Beatou Dubasovou je takou najvýraznejšou. Napokon stretli sa spolu svojho času na košickom zlatom poklade. No a zaujala ho aj s textárom Romanom Spišiakom. Začali potom vytvárať pesničky, ktoré Beatu posunuli do pozície domácej popovej e, speváčky a dá sa povedať, že úspešnej aj u poslucháčov. Z nahrávok, ktoré sú k dispozícii povyťahneme tu ktorej sa u nás e, sice podarilo dostať sa do ponuky ale bolo z toho len jedno 15. miesto a to ešte v kole 257. čiže v júni pred dvomi rokmi ale napriek tomu si ju dnes dovolím povyťahnuť patrila ešte medzi tie prvotiny, ktoré spoločne v tej trojici dávali dohromady aj so skupinou kamene a dostala názov Účesí... jedného z oslávencov, jubilanta, čerstvého sedemdesiatníka Pavla Danišoviča, ktorý sa narodil v Trnave, ale pochádza z obce Bolerás. V detstve to bolo niekoľko koníčkov, než prišla muzika, no a potom bycie, neskôr gitara, pôsobenie v Big kapele a na základnej škole, alebo v súvislosti s tou školskou dochádzkou, možno spomenúť aj dochádzanie do ľudovej školy umenia, tam študoval hru na gitaru, na strednú školu chodil potom na chemickú priemyslovku v Bratislave a pokračoval potom na prírodovedeckej fakulte v štúdiu chémie, ukončil iba jeden semester, po príjimačkach pokračoval štúdiu na inej škole, došlo na hudobnú vedu na filozofickej fakulte Univerzity Komenského no a v poslednom ročníku tejto vysokej školy dostal pracovnú príležitosť v hlavnej redakcii zábavných programov slovenskej televízie. No a už počas základnej vojenskej služby, ktorú absolvoval nedaleko po Pradu, dostal ponuku robiť hudobného redaktora v slovenskom rozhlase. Od 79. bol potom dramaturgom v Československej televízii a od 83. hudobným redaktorom v tom spomínanom inštitúte, čiže v Československom rozhlase a neskôr sa dostal aj do pozície programového riaditeľa Rádia ROG FM na počiatku 91. roku a to bola v podstate bodka za spoluprácov s Beatou Dubasovou, pretože tvorbu nájdeme len na tých prvých troch albumoch a do toho ešte budeme počítať aj tieto singlovky, čiže Účesy a Maznáčik na jednotke pesničky typu Rozmarný, v spomienkach skúlená, o jedno sa bojím alebo aspoň na minútu dvojka úschovňa pohľadov bolo to aj o titulnej pesničke, no a na albume za dverami mojej izby sa objavili aj čierny pasažier, siroty vlastných detí, domáca úloha, zabúdanie, respektíve všetko sa raz skončí a ono sa to teda aj potvrdilo práve v tejto súvislosti. Takže máme to v podstate za sebou, pohľad do kalendára ale ešte bude tvoriť a doplňať aktuálne vydanie vykopávok, pretože tak klasicky sa do neho budeme pozerať medzi jednotlivé pesničky, už keď budeme prechádzať tou elitnou 15-kou, do ktorej vstupujeme vďaka nahrávke, ktorá si polepšila pri štvrtom pobyte v rebríčku sa vracia do tretej zóny medzi 11. až 15. miesto na chvostík tohto členného zo skupenia a dnes je názvou Slunečné pobřeží, takže ďalšia postavička, na kterou budeme vzpomínať, tak tou je Věra Špinarová. Divejšie. Napokon v pesničke to nenápadne, bolo aj tak spomenuté. A 15. priečka pre Vieru Špinárovú, už v podstate len spomienky na leto. Píšeme 25. septembra, mala by to byť 268. V roku 2025, 97 dní do záveru meninovi oslávenci Vladislav a Vladislava. Meno má slovanský pôvod v preklade významovo Sláviaci vládu. Nájdu sa aj takí, ktorí budú oslovať akúkoľvek. Aj keby im byčom po chrbte plieskala. V Českej republike je to Zlata, nositeľka ženského krstného mena. Pochádza to od názvu Kovu Zlato a malo by ísť o preklad rímskeho mena Aurelius ale nájdeme aj Zlatana, Zlatka, Zlatomíru, Zlatušu. Svetový deň srdca, ono sa to spája raz s tým 24., raz s tým 25. septembrom, ale pokiaľ ho máte na správnom mieste, tak je jedno, čo máme v kalendári. Plíni nám aj medzinárodný týždeň nepočujúcich od roku 1958. Mal by tu byť aj deň nepočujúcich práve v tomto termíne. Inak je to od 22. do 20. 8. septembra a hlavnou témou v tom aktuálnom roku je slogan Bezpráva na posunkový jazyk, neexistuje žiadne ľudské právo. Také tie hlavné slovenské oslavy by sa mali konať v Púchove. V čase premiéry možno hovoriť o zajtrajšku a o sobote. Zahrňajú rôzne aktivity. Hrá sa poker, šípky, šachy. Prebiehajú rybárske preteky ale nielen v Púchve aj v nedalekých ľadníckych rovniach by ste sa niečho podobného mohli zúčastniť, tak snáď bude počasie priaznivejšie, aby to mohlo prebehnúť za prítomnosti viacerých, ktorých by takáto akcia potešila. A my si zatiaľ zalietame, konkrétne vo vzducholodí, najčastejšie nám tu robí spoločnosť Vašopatejdl. Z času na čas aj jeho v tom čase umelecký partner Roy Allen Scott, s ktorým natočili aj spoločné dueto, nebola to len vašová solovka, album Dlhá cesta, tak si poďme pripomenúť, ako im to spolu pekne ladilo, pretože dnes túto pesničku nachádzame na 14. mieste. Srdce bolo cítiť, aby boli údaje tak, ako majú byť, tak v tomto roku by to malo byť o Svetovom dni srdca až 29. septembra, ale srdce nájdeme aj v činnosti iných, hoci po rokoch to môže vyznievať úplne inak, ako vyznelo vo svojej dobe, už aj tým, že sa s tým medzičasom pohrali mnohí historici a Niektorí do toho vkladajú aj vlastné emócie, preto sa to potom objavuje aj v iných podobách, ako tomu bolo v skutočnosti a kto vie, ako by sa k jednotlivým informáciám dnes stavali tí, ktorí to svojho času zažili, či by opäť netiahli do boja. Tak ako Turci v roku 1396, ktorí pri Nikopole v Bulharsku porazili križiacké vojsko v tento deň, na čele s rímsko-nemeckým císárom, českým a uhorským kráľom Žigmundom luxemburským. Bulharsko sa tak stalo osmanskou provinciou. Krištof Kolumbus tiež cestoval, a to v roku 1493, z Kádizu na svoju druhú výpravu do Ameriky. Teraz plával už so sedemnáctimi lodičkami. Španielský moreplavec Vasco Nunes de Balboa ten v roku 1513 prekročil ako prvý európan oficiálne tzv. panamskú šiu a dosiahol Tichý oceán. Do tureckých rúk padla v roku 1663 pevnosť v dnešných nových zámkoch. Predstavovala jeden z najdôležitejších bodov proti tureckej obrany. Jej pádom sa tak otvorila cesta Turkov na sever. Karolina Augusta, čtvrtá manželka uhorského kráľa, Františka I. Na tento deň v dobrom mohla spomínať pred 200 rokmi. Presne, pred 200 rokmi v 1825. Ju v Bratislave korunovali za uhorskú kráľovnú. Ukončíme to v roku 1870, keď mala v Prahe premiéru opera Bedřicha Smetanu, prodaná neviesta, žedo dos dirigenta Eduarda Nápravníka. Nahradil rozaické pasáže recitatíumy, aby opera získala podobu uceleného hudobného diela, ktorý si vedia predstaviť, aspoň pasáž z tohto titulu, znám jednu holku, alebo dívku, tá má dukáty, má dukáty a chalupu a chalupu. No, dnes by mohla byť obdobnou skladbou, samozrejme je to pritahnuté výrazne závlasy, ale... Ak by ste chceli nejaké dievča predať, tak možno by bolo dobre spievať skôr pesničku, ktorú máme na priečke číslo 13, kde zúska väšia čipkované prádlo prichádza Peter Nať. Zúska čipkované prádlo Dolu, či mám preto zostať žiť, keď suskáveš ja čipkované právo. Suska mám a čipkované reči, stejne ja sa potom týždeň liečím, Či mám preto skočiť dolu, či mám preto zostať žiť, keď suská má mám a čipkované reči. Zuzka, chce mať teba plnú váňu Chcem ťa od make-upu rozmazanú keď šumí pena Ja ti dávam nežné mená Zuzka, chce mať teba plnú váňu oh, Zuzka, ja ťa veľmi chcem V hlave sa vykúpeš celý deň A oh, uvŕníme sa spolu Napínaš ma ako právo, že upína telo tak dnešne sadlo. Nenechaj ma skočiť dolu, ja chcem s tebou večne žiť, napínaš ma ako tvo. Ja na balkone to mám zálo, či mám preto skočiť dolu, či mám preto zostať žiť, keď sú skálež a čip koláne prádlo. Dolu, či mám preto Zostať žiť, keď Zuzka Vešia ja čipkované právo No, tu sa Nemáme možnosť dozvedieť, či Zuzka Bola ešte slobodná, alebo vydatá Lebo aj také si Môžu vešať Po, po balkónoch čokoľvek v tej predanej neveste mám pocit, že to bola Marienka alebo Mařenka, ktorá sa potom dočkala tej prezentácie kecalom, vidieckým dohadzovačom v opere predaná nevesta, ktorá bola po, bola po titule Brani Božie v Čechách druhým titulom Bedřicha Smetanu. No, poďme sa pozrieť na 20. storočie, čím do historického kalendára prispel 25. september po tejto stránke žialej tragédiou z roku 1949 bola to veľká cena Československa jediný závod F1 na Masarykovom okruhu v Brne v zákrute neskôr nazývanej Farinova postupne havarovali hneď Traja, Farina, Parnel a princ Bira a so svojimi vozidlami vyleteli z dráhy Žiaľ teda do divákov, 12 z nich bolo zranených, z toho dvaja smrteľne. V roku 1956 v Londýne uviedli do prevádzky transatlantické telefónne vedenie, 3600 km dlhý kábel na morskom dne. Kto by ako to tam ukladali, rok neskôr v Ústave jadrového výskumu v obci REŠ. Bol spustený na prvý československý jadrový reaktor. to časť obce Husinec v okrese Praha Východ. Pokiaľ ide o rok 1957, ešte ho možno raz spomenúť na rozkaz vtedajšieho prezidenta Spojených štátov Dwighta Davida Eisenhowera. V Little Roku vojaci americkej federálnej armády sprevádzali vtedy černošské deti do školy. Rozkaz odôvodnil prezident tým, že je to jediná možnosť, ako presadiť rozhodnutie Najvyššieho súdu Spojených štátov o zrušení rasovej segregácie na verejných školách. Keď sa pozrieme do roku narodenia Petra Nadia, 1959 vtedy to bolo po neúspechu druhého peťročného plánu tak ústredný výbor komunistickej strany Československa prejednával smernice tretej ročnice pre roky 1961 až 65 rovnako boli nereálne ako tie predchádzajúceho predchádzajúce, takže sa mohla v pohode už vtedy spomínať veta kde pak udelali soudruzy a nielen z NDR chybu. Obyvatelia Norska absolvovali v 72. referentum, odmietli členstvo v Európskom spoločenstve. V 73. americkí astronauti Alan Bean, Owen Geriot a Jack Lousma sa vrátili na zem z vesmírnej stanice Skylab po svojom času rekordných 59. dňoch ktoré strávili vo vesmíre. Ďalšia premiéra, tým teraz muzikálu, Evita na Broadway v New Yorku, autorom Andrew Lloyd Webber. Tá sa spája s rokom 1979, dočkala sa 1568 predstavení, čo je nádherné číslo. Na začiatku sa o takých mohlo iba snívať. No a čo sa týka 90. rokov, v Las Vegas sa uskutočnil už tretí súboj po hlavi. V roku 1992 bolo to v tenise medzi Martinou Navrátilovou a Jimmim Connorsom, ktorý nakoniec aj zvíťazil po setoch 7, 5 a 6, 2. V 97. britské vozidlo Trust vytvorilo v Nevadskej púšti nový svetový pozemný rýchlostný rekord keď v dvoch kolách na trati dlhej niečo cez 1,5 kilometra dosiahlo priemernú rýchlosť 1149,5 km. Medzinárodný súdny dvor v ten istý deň v Hágu rozhodol v súdnom spore medzi Maďarskom a Slovenskom o sústave vodných diel Gabčíkovo-Naďmaroš v prospech Slovenska. No a o rok neskôr sa u nás konali dvojňové parlamentné voľby v ktorých sice zvíťazilo hnutie za demokratické Slovensko, ale vláda vznikla z koalície strán SDK, SDL, SMK a SOP. Predsedom sa stal Mikuláš Dzurinda no a zároveň prebehlo aj referendum o neprivatizovaní odvetí, odvetví energetiky a plynu. Áno, bolo neplatné, len vláda zostala v platnosti. A potom sa diali veci, o ktorých môže byť, že môžeme byť aj radi, že ani veľmi veľa dobrého nevieme. Respektíve, čo sa nám podsúva, tak to sú len záležitosti, ktorým sa má tlieskať, lebo fuj sa hovorí iba o dnešných krokoch, tie ostatné boli chrumkavé, Poďme sa mi poprechádzať 80-tými rokmi nasledujúcou pesničkou, ktorá je aktuálne služobne u nás najstaršie slúžiacov a keďže sa dnes v Rebríčku objavuje po 14 krát, tak je tu posledná možná podpora pre vodný mlin Miroslava Žbirkú. Cez ulicu ku mne, Jak keby v blízkosti teniska, cez ku mne kráčaš, taká krásnaš mám strach. Autobusom sme stali. Nie... Sú hej chríle, v čiernom zácloná Tri slovíčka také číre, branim ten budem zlí. Tri slovíčka také chríle, majú sa na deli. They misslady chvíle, hej chríle. Traciać wieku sta, a v prípade Miroslava Žbierku, nielenže teda po 14 krát v rebríčku s nahrávkou Vodný lin, ktorým maximum zostávajú dve pozície, ale je to tiež jubilejné umiestnenie s poradovým číslom 200. Dosiahol to vďaka všetkým predchádzajúcim titulom. Už po 18 krát ho máme možnosť sledovať. Takže 22 dní, múr našich lások Atlantída, órodný kraj, balada o polných vtákoch, dievčatá, len sňou zima zima, pozri, zažni, bielý kvet, selavý ako obrázok Katka, letím tmou za tebou, nechodí a dueto s Marikou Gombitovou, tajná šťastná hviezda, tomu predchádzali. No a čo sa týka medailových umiestnení, tak 11 krát u nás šampiónom, 17-krát strieborný, 10-krát bronzový a stále je, čím sa obzerať, takže určite aj po odchode s touto pesničkou ktorá môže dorovnať predchádzajúcich 8 piesní, ktoré dopadli spôsobom, že vydržali 15 týždňov, môže byť tou deviatou v poradí, tak máme kam siahať. Môže byť, že to bude zrejme opäť návrat k modusáckému obdobiu, lebo sme si to zatiaľ pripomenuli iba. Vďaka dievčatám a stále tam je po čom siahať, či už to bol malý veľký vlak. Láska nám dvom všetko odpustí, čím viac máš a podobne tam by sme hlavne na tej prvej profilovke našli celkom zaujímavé kúsky na dvojke balíček snow, to už bola len jedna jediná pesnička, a v tom čase už v podstate modus prestal byť tým modusom, akým bol dovtedy, pretože už vznikol limit a Mekis si zo sebou zobral Dušana Hajka a Laciho Lučeniča, pribudol Martin Karvaš a takto nahrávali potom aj pesničku, ktorú sme dopočúvali. Takže posledná možnosť podpory. No a pred priečkou číslo 11 snáď ešte posledných 5 udalostí z toho najčerstvejšieho obdobia 25. september pred 20 rokmi príjemným pre Fernanda Alonza, ktorý ako španielský jazdec v jednotiek sa stal najmladším majstrom sveta mal iba 24 rokov a v nasledujúcej sezóne tento titul dokázal aj obhájiť, prekonal tým rekord Emersona Fittipaldiho zo 72. roku v tých ďalších rokoch bol tak či tak tento rekord ešte prekonaný. Louisom Hamiltonom, ktorý mal v roku 2008 iba 23 rokov a podobne na tom bol potom o dva roky neskôr aj Sebastian Vettel. saudsko arabský kráľ Abdaláh II vyhlásil v roku 2011 pre naše po takéto zemepisné šírky niečo, čo znie naozaj Takže oči otvárate, že ženy v moslinskom kráľovstve už budú mať právo stať sa aj členkami najvyššieho poradného zboru kráľa, takzvanej Šúry. Ženy môžu od roku 2012 aj kandidovať a hlasovať v komunálnych voľbách a stať sa aj plnoprávnymi členkami 150 členného zboru. Každý kraj má svoj folklór, v tom 2011. sa u nás klepkalo, nie na čelo, ale na kameň, ale môže byť aj na čelo. Vtedy to bol kameň základný nového cyklomostu, ktorý spája Bratislavskú mestskú časť, Devinská Nová a Rakúskú obec Šlozhov. Na slovenskej strane symbolicky poklepali viacerí predstavitelia slovenskej a rakúskej samozprávy aj exekutívy. Otvorený pre verejnosť bol potom 22. septembra. 2012 zvažovalo sa rôzne názvy sa zvažovali, aj ten čak Norris tam bol spomínaný nakoniec sa môžete previesť po cyklomoste Slobody v roku 2013 najvyššie položená chata vo Vysokých Tatrách, chata pod Rismy prešla za roky obnovou, boli to 3 roky približne 600 tisíc eur stála investícia no a bola slávnostne odovzdaná turistom do užívania skončíme v Jablonci nad Nisou, kde sa strieľalo pred 4 rokmi, ale našťastie si to odniesol iba 161 metrov vysoký komín bývalej teplárne Nový Brandl, ktorá bola v prevádzke od roku 1986 do roku 2015. To, čo bolo, niekedy musí ustúpiť novinkám, ale sú aj výrobky, ktoré zahrajú tiež po rokoch a málo kto sa ich chce zbaviť napríklad taký kabát ten vám môže poslúžiť a v dobe ktorá nastupuje o to viac máme ho aj na priečke číslo 11, s ním tiež opäť priečok klesajúcu tú blátanku není mám Tu bola tam kesa zadarilo po 164. krát. A dnes teda na pozícii číslo 11 s pesničkou môj starý dobrý kabát. 13 Petr, nať, ten je v rebríčku po 182. druhý krát vašopatejdo požičovňa vzducholodí. 14. pozícia vašové 88. umiestnenie. No a Viera Špinarová ako 15ka. So slnečným pobrežím v rebríčku celkovo po 92. krát. Dvoch z najčastejšie bodujúcich si o chvíľočku pripomenieme a povieme si potom aj, kto je na tej najvyššej pozícii, ale to už v podstate v bloku, ktorý bude o odchádzajúcich z našej ponuky. Vašo ten je 25., čo sa týka najčastejších umiestnení. Vyra Špinárová, 22., Peter Naď na priečke číslo 5, tu bola tanka sedmičkou a Meký štvorkou. Začneme druhým interpretom, inak strojice tých, ktorí to mali definitívne jasné. 210 priečok už v rebríčku obsadila z toho 44 najvyšších pozícií a tentoraz sa so skladbou Lásko stracená ľúči ako úvodný z odchádzajúcich vašek neckář. Ja. Ja. No hlavne spieval už naposledy túto nahrávku ako súťažiaci. Ten, kto je tretí v tomto rebríčku s 202 umiestneniami a dnes ako druhý odchádzajúci, tak to je s pesničkou Viem na nás čaká láska Karol Duchoň. Viem, viem, viem. Viem, viem, viem. Viem, viem, ešte na nás čaká dáma, ktorá má tých umiestnení podstatne menej, iba 40 so siedmými pesničkami, ale za to 10 prvenstiev je na jej konte. Tento raz to bolo zo so skladbou dve básne pána Hikmeta, Sonja Horňáková a je teda treťou definitívne odchádzajúcou už. Básne pána Hikmeta, o lásky, Čítam o Samotou pokorená, už zvuky mesta dospeli. A v bludej nočnej chvíli na rozhádzanej posteli s si básne zmílim. Pokiaľ ide o neúspešnú novinku, tá končí 20, a končí 22. jediná odchádzajúca. Jej interpret bol v rebličku len 7 sedemkrát, takže osmička nepribudne. Skladba mala názov Morský panic, interpretom bol teda Štefan Skrúcaný. Leto je motýr, bez krídla vždy máva. Keď skončí leto, svojho letu sa vstáva. Len more spomienok od mora si stráva. Čo chcel zažiť, ale ne Svojho letu sa bude musieť vzdať aj najčastejšie ponúkaný interprét. s 19. pesničkou, z toho bolo len 19. miesto v kole predchádzajúcom, inak 87 krát už umiestnený Dalibor Janda. Pesnička Belto Faul je teda na konci svojej púte a bude prvým interpretom, ktorého ponúkneme s 20. nahrávkou, ale sú tu aj takí, ktorí sa k tomuto číslu tiež blížia, ibaže Dali Janda sa tu objavoval takto často hlavne preto, lebo sú tu dve veci. Jednak ten repertoár úspešných nahrávok je celkom košatý a po druhé nestrávil v rebríčku nikdy veľmi dlhé obdobie, takže sme... V dohľadnej dobe vždy skočili po niečom inom. Tento raz sa to týkalo skladby s názvom Byl to Faul. Ja som nechybielý, auto otáčim, už mám ťa na hlavu. Mies to v nedelí, vacha, tak tak dobrou zábavu. Býť za splní náhradník už mňa nebaví. Hneď záručí, tvůj slib rzaví. Průč vyhybně nezkraší, já se nezbořím. Rády chytám s cihledem, nejlíp byl Ano, byl to faul a predně šok teda definitiva. To jsou tý, kteří už končí No a Zvyšok zostáva v ponuke a môže sa pobiť v tom dobrom slova zmysle o víťazstvu v kole 372. Dnes už sa na ich umiestnení nič nezmení, iba to, že budú postupne odhalení. Čo sa týka nasledujúcej nahrávky, z toho 10. miesta nám bude znieť pesnička, o ktorej vznik sa postaral ako textár, rodák Zozlína Zlína, Václav Babula. Narodení 23. septembra roku 1938 No a vzniklo vďaka nemu viacero úspešných pesničiek už to bolo aj viackrát spomínané v tomto hudobnom bloku že tou najvýraznejšou zrejme sozitví mámy skupiny Olympic, ale medzi výrazné dobové hitovky sa dá zaradiť aj tá, ktorú naspieval Valdemar Matuška Máme ho na priečke číslo 10 a je to tá druhá avizovaná obhajoba takže zvyšok už bude o zmenách. Dosť sa očakávalo, ako s jednotlivými interpretmi zamáva odchod troch stálic a kto z toho najviac vyťažil, to si povieme hlavne pri prezentácii šampióna, respektíve šampiónky. Zatiaľ budem hovoriť aj tak, aj tak, ale nakoniec dôjdeme k tomu správnemu termínu. No a Valdemarom s týmto ani nepohlo, v podstate s ním nepohlo ani to, čo na scéne dorábal Karel Gott v čase, keď si v úvodzovkách konkurovali, napokon on to Karlovi svojho času aj sám povedal v zmysle no, skáčeš po tom pódiu, robíš všetko možné, áno, si prvý. Ja nerobím nič a som druhý. Dnes je desiatý. znovu vpotkavam. Oh -oh. yeah. Sám slonský pléten všude hledá. Reč o počte umiestnení v prípade Valdemara Matušku je to po 123 krát, ale iba po tretí krát s pesničkou, jen sa priznej, že ti scházím zatiaľ k 8. víťazstvám nič neprebudlo, delí sa o 14. pozíciu v tomto prípade a Interpret, ktorý je na nej rovnako ako on Ten ešte slovo dostane a o chvíľu aj tí najúspešnejší Ale poďme sa pozrieť do dnešného údobného kalendára Čo sa týka svetovej scény Najvzdialenejším ročníkom 1906 Keď sa v Petrohrade narodil Dmitri Dmitrievič Šostakovič Známy to ruský skladateľ k Muzika ho priviedla mamina Bola výbornou klaviristkou on potom vyštudoval konzervatórium. Úspech si získal už v roku 1926 prvou symfóniou F-Moll. No a v roku 1941 zložil symfóniu číslo 7 C-Dur, zvanú Leningradská. To dielo by malo obsahovať približne 150 symfónií, koncertov a klavírnych skladieb. 9. augusta uplynulo 50 rokov od odchodu, mal 68 nachádzal sa v Moskve sedemdesiatikom dnes je aj rodák z Regia Emilie Adelmo Fornacchiari inak známy ako Cukero talianský spevák a skladateľ ktorý sa vymýká z rámca italianského Belcanta svoj prvý album vydal v roku 1983 malo by byť už nejakých 12 štúdiových samozrejme aj nejaké tie a výberovky. no a Senzauna Dona zrejme asi taká najvýraznejšia dueto s Paulom Youngom zaspieval si aj na Slovensku v máji 2008 alebo v júni 2013 ročníkom 1968 je rodák z Filadelfie Will Smith známy nielen ako herec ale aj reper no a 5 albumov tam bolo takých výrazných v rokoch 1987 až 93 na tej solový dráhe pridal 4 ktedy to bolo ešte čo sa týka dvojice s Jeffom Townsnom. no a stal sa potom hlavnou hviezdou viacerých filmových titulov Men in Black môže byť, že asi mnohých najviac chytil na jeho konti aj 4 ceny Grammy a dve nominácie na Oscara tak by mohla v skratke vyzerať tá svetová scéna, ale ešte sú tu aj ďalšie mená, na ktoré je možné si posvietiť. A aj výrazné filmové postavy, aj celosvetové, aj z tých našich zemepisných šírok, plus pridáme aj nejakých tých športovcov, ale postupne. Teraz to bude príspevok zo strany formácie, ktorá aj aktuálne ponúka novinkový titul. Už to hneď všetci stavajú do pozície hitovky, aj keď dá sa povedať, že dosť ich ponúkli. Napokon u nás je to 237 umiestnení v tých 371 rebríčkoch, ale z pesničky sa hitovka stáva až po určitom čase, aj keď mnohí si sami pre seba už zvyknú hovoriť, vydal som nový hit, ešte to ani poslucháč nepočul. Ale v prípade skupiny Elán je tu nádej, že by sa mohlo zadariť aj pesničkou s názvom Zavolaj mi, ale o tom telefonovaní bola aj B strana aktuálneho singlu ktorý si my pripomíname ešte ktorej zavoláme ale my počúvame smrtku na Pražskom Orloji a dnes z priečky číslo 14 smrt obchoduje stichom nevesta bez ženýchov mám ramorové veno a na ňom tvoje meno poriadku, si povedzme, že toto bolo 9. miesto a zároveň Bčko teda jeho singlu, lebo pesnička ešte, ktorej zavoláme s melódiou Martina Karvaša tá bola oficiálne ponúknutá ako prvá strana malej platne medzi období keď Elan mal na svojom konte už aj detektívku a aj prípravu na nebezpečný náklad v roku nasledujúcom album ktorý si tiež našiel svojho poslucháča, ale asi Rabaka, ktorá nasledovala ako ďalší produkt, sa zaradila medzi výdaranejší, aj filmovo ponúknutá, aj keď tiež tým smerom sa nie každý chcel obzerať, lebo niekedy sú speváci lepší ako speváci než herci, ale niekedy to môže ísť aj ruka v ruke. Čo sa týka ale nasledujúcich momentov, než sa dostaneme k ďalšiemu u nás tiež často bodujúcemu interpret to vy, ale keď teda bude klesajúci, a je to predposledný prepad oproti predchádzajúcemu kolu, tak sa poďme pozrieť opäť do toho dnešného kalendára a si prejsť ešte aj e, postavičky, ktoré mali možnosť ovplyvňovať dianie v tých dobách dávnejšie minulých ako aj rodák z Kešmarku Imrich Tkli ročník 1657. V 1682 bol vymenovaný za kráľa Horného Uhorska a potom bol vďaka podpore Turkov zvolený aj za sedmohradské knieža. ty vlády sa už neujal. Po uzavretí mieru s habsburgovcami dožil svoj život v tureckom exile a v roku 1906 potom jeho pozostatky previezli do Kešmarku, kde by mali byť uložené v evangelickom kostole Ondrej Sekora narodený v obci Královo pole pri Brne v roku 1899 bol výrazným českým spisovateľom, žurnalistom aj kreslil, bol aj grafikom, ilustrátorom, karikaturistom entomológom a od roku 1964 nositeľom titulu zaslúžilý umelec spolupracoval s rozhlasom s televíziou, s filmom, divadlom, písal a ilustroval knižky hlavne pre deti a vytvoril doznačnej miery autobiografickú figúrku, ktorá poprvýkrát bola ponúknutá cez Lidové noviny a v roku 1932 ako postavička v kreslenom seriáli pre dospelých. To je ten legendárny Ferdo Mravec rovnako ako aj Chrobák Truhlík samozrejme v origináli známy ako Brouk Pitlík, ten ale potom prišiel v roku 1939 do príbehov a tie boli spájané alebo spojili zábavnosť a poučenie aj s mravným ponaučením ilustrácie boli blízke štýlu animovaného filmu a dodnes príbehy Ferda Mravca patria medzi také tie pútavé Môže byť, že mnohí sa k týmto rozprávkam veľmi radi vracajú. Napokon tá postavička sa stala tak legendárno aj s tou šatkou okolo krku. Prišla aj tá beruška, Lienka, ktorá sa okolo Fartu pohybovala a hravne teda u nás e, chrobák, truhlík všade bol, všetko videl. Takých stretávame veľmi často. Čo sa týka Ondřeja Sekoru, jeho život sa naplnil 4. júla roku 1967. Inak ešte z toho hudobného sveta si teraz dovolím povyťahnuť aj rodáka z Pezinka. Ročník 1908, hudobný skladateľ, pedagóg Eugen Suchoň, autor prvej slovenskej národnej opery Krútňava. A stal sa tiež jednou z vedúcich osobností slovenskej hudobnej Moderny. Ďalším tým významným titulom opera Svetopluk a posledným veľkým dielom bola Slovenská omša. Zomrel v auguste roku 1993. Na ďalšie postavičky si posvietime po tom, čo si doprajeme stretnutie s tichom, pretože na 8. pozícii sa nachádza Pavol Hamel. Je na tom podobne ako Valdemar Matuška, pretože už je v rebrničku po 123. krát, ale potreboval na to v úvodzovkách iba 15 pesničiek, čiže o dve menej ako dvojnásobný československý zlatý slavik a dnes je na 8. mieste. Vybral som sa v noci na stretnutie s tichom.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 La la na La la da La la Hala Hamela s Kamilom Petarajom, s ktorým tú spoluprácu mali možnosť zdieľať aj ďalší, aj dnešný oslávenec. Robo Grigorov, spevák, skladateľ, gitarista, ktorý na tej základnej škole a popri nej riešil hru na akordeon na ľudovej škole umenia, ale gitarka opäť predsa len zvýťazila aj v jeho prípade, mal 16, začínal vo Folkovej kapele Prešporok potom sa dostal do Ventilu a na dva roky aj do skupiny Mona Lisa, ktorá bola sprievodnou a zostala sprievodnou v prípade Mirky Brezovskej Líra 85 Veľký smutok malých miest taká premiéra výraznejšia o rok neskôr už striebro za Valčík pre Európu mal byť posledný, našťastie nebol. V roku 1986 si zostavil kapelu Midino a keď potom v 88 odišiel do Belgicka, to už bolo po vydaní druhej profilovky, rýchlo ju stahovali s pultou, ale podsta Majakovskému sa dostala k poslucháčom aj skôr ako v novembri 89 bolo možné sa potom vrátiť, takže spolupráca aj na ďalších projektoch či už s Kamilom Peterejom Ľubošom Zemanom alebo Danielom Mikletičom, pesničky ako Edo Žuvačka za uchom to boli tie prvotiny pribúdali modlitba lásky ďalej Ona je Madona Láska, pivo, aniel smútok, kým ťa mám a aj albumy zatiaľ tým najčerstvejším by mal byť teda produkt s názvom Dych z roku 2014, keď sa pracuje aj na profilovke Homemade ktorý názov jasne hovorí, kde sa to všetko realizuje, ale mám pocit, že vyšli iba nejaké tie singlovky, tak by bolo dobre sa opäť počase spojiť a prípadne si o tom aj niečo porozprávať, snáď bude náklonnosť, ale v tomto prípade by som hovoril, že skôr kladne, zatiaľ prikyvnutie na rozhovory vždy boli, tak verme, že sa podarí. Keď ale sme už v tom hudobnom kalendári trošku ponorení, tak si povedzme niečo aj o Ivovi Plickovi, ktorého 79. výročie pripada na tento deň narodený v Prahe. Textár, spolupracujúci hlavne s Petrom Novákom, vyštudoval hotelovú školu v Mariánskych lázniach, no a keďže bývali v jednom dome na Legerovej ulici práve s Petrom Novákom, tak tie prvé texty boli písané pre neho, to mal 18 rokov, a stali se známými. já ja budu chodit po špičkách, po výdej, to je ten základ a spolupráce to byla i pri pesničke Čbán pre Pavla Sedláčka, kterou natočil so skupinou Flamengo. A i sa podiela prakticky na všetkých pesničkách tých úspešných v ére 60 rokov kapely George and Beethoven's na čele s Petrom Novákom takže náhrobní kámen, Toreador se nesmí bát Klaunová spovieť, Dívky z Perel ale písal aj texty typu paní v černém, Poprava blond holky Svou lásku sem rozdal, či zavraždil sem lásku tam už bol interpretom Karel Kahovec od 70 rokov to bolo o živote vo Švajčiarsku, aktuálne by to malo byť o Striedačke Európy a Sun, Sunny Beach na Floride. Jaroslav Ježek, ročník 1906, ten sa stal skladateľom, dramaturgom a klaviristom. Od detstva trpel šedým zákalom, chodil do školy pre výchovu nevidomých. Od roku 1923 študoval na Pražskom konzervatóriu a spolu s dvojicou Jiří Voskovec a Jan Verich vytvoril úspešnú trojicu. Známu hlavne spôsobenia v Osvobozenom divadle, kde bol Jaroslav Ježek šéfom jazzového orchestra. V januári 1939 emigroval do Spojených štátov, aj teda v celej tej trojici, kde potom na nový rok v 42. na chronický zápal ľadvín v New Yorku aj zomral. Tých známých pesničiek je tam tiež celkom dosť, aj skladieb, Bugatti Step asi na čele prípadne život je jedna náhoda klobouk vekřový smutná píseň o Golemovi pochod optimistu čo je známejšie pod názvom Hey Rup. takže zostalo tu pekné dielo no a ešte jedno meno. rok 1951 na Partizánske tedy sa narodil operný spevák svetovej úrovne Peter Dvorský ktorý okrem slovenského národného divadla účinkoval aj v metropolitnej opere v New Yorku v milánskej Laskale alebo v londýnskej Garden. no a od roku 2010 bol do leta 2012 aj riaditeľom opery Slovenského národného divadla v Bratislave my sme ho už samozrejme v ponuke mali pretože pieseň o rodnej zemi dvojce gejza Pavol Pavel Braxatoris ktorá je známa možno u niekoho skôr pod názvom Najkrajší kút aj keď to nie je názov ale časť textu tak tá u nás celkom slušne bodovala plus teda spolupráca s e, Palom Haberom a Karlom Gotom pri pesničke Svedlásku má s textom Daniela Heviera to sú zatiaľ teda tie štarty ale ešte je možné ponúknuť aj iné tituly nie je ich veľa napríklad dueto s Karlom Černochom Láska Pri, z ospevníka Johna Denvera tak to by mohol byť tiež singlik, na ktorý sa dá posvietiť, ale aktuálne nie, keďže Karel Černoch je tu s iným titulom, ale ešte nebude súčasťou ponuky až trošku neskôr, pretože na sedmičke nachádzame, už v tejto chvíli prichádzajúcu z hymnou lúčných rán Marcelu Lajferovu. si mohli zahopsať a to už pri tých skôr narodených môže byť aj rovné nejakému športovému výkonu vo svojom životnom príbehu to ponúkali iní celkom výrazne a darilo sa napríklad aj dnešným oslávencom, ktorými boli okrem iných aj Jozef Bican napríklad ročníkom 1913 legendárny česko-rakúsky futbalista narodený vo Viedni bol aj trénerom, podľa niektorých najlepším hráčom, ktorý kedy hral tú domácu futbalovú najvyššiu súťaž. Nastrieľal 644 ligových gólov. Stal sa samozrejme aj členom klubu ligových kanonierov, držiteľom odznaku číslo 1, lebo k takémuto číslu sa asi málo kto dokáže priblížiť. Celkovo v kariére údajne nastrieľal cez 4500 gólov a väčšinu svojej kariéry pôsobil v Pražskej Slávii. Mal byť aj uvedený do Siene Slávy Českého futbalu v roku 2012, ale nestalo sa tak, pretože si to neželal jeho syn Ivan. 25. septembra 2013 by to bolo o storočnici a práve pri tejto príležitosti bol nakoniec do Siene Slávy Českého futbalu aj uvedený. Z tých neskôr narodených športovcov, ak tu niekto vyskakuje v dobrom slova zmysle, tak je to Scotty Pippen. On aj vyskakoval veľa. Dnes je to o 60. výročí narodenia tohto bývalého amerického basketbalistu. Preslávil sa najmä ako hviezda číslo 2 v týme Chicago Bulls, lebo keď ste v tíme v čase éry Michaela Jordana, no tak je ťažké byť jednotkou ale hral aj za Houston alebo Portland a neskoro petovne za Chicago. S reprezentačným týmom Spojených štátov získal Scotty Pippen dve zlaté medaile na Olympiádach v 92. a 96. po ukončení kariéry profesionálneho hráča pracoval najskôr ako analytik pre Chicago Bulls, ako asistent trénera pre Los Angeles Lakers, no a neskôr komentátor basketbalových prenosov. Posledné meno z tejto sorty, rodák z Nového mesta na Morave, ročník 1978, to je Martin Koukal, lyžiarský tréner, bývalý reprezentant v behu na lyžiach, majster sveta na 50 km zo Svetového šampionátu 2003 vo Val a bol aj bronzový zo štafety na 4x10 km zo zimnej olympiády z roku 2010. Je aj reprezentáciu od januára 2017, inak sa zúčastnil aj horolezeckých expedícií a mal možnosť dosiahnuť napríklad vrchol čo Oju 8200 metrov bez použitia kyslíkového prístroja. My sa škriabeme na vrchol našich rebríčkov tiež bez kyslíkového prístroja snáď to s vami nezamáva ani v tých zvyšných minútach. Teraz je tu priečka číslo 6 a výrazne spomalíme oproti predchádzajúcej pesničke, pretože máme v rebríčku aj Hanku Zagorovu, ktorá sa nám tu pohybuje so skladbou mis dobrých nádejí. Bude to jej desiatý pobyt v reblíčku. Míli ji proklína náladu pod nulou byla jak lavina krásná a nevdičná, zdá se teď laciná, a já jsem zbytečná, to snad byl jiný svět, já měla jedinou tvář, to se vymýšlet bláznivý pohádkář, takhle se neloučí. Ja doufám raději, že tím to nekončí, že někde hlouběji navzdory myšlenkám pod jejich příboji, ja já tam někde mám z dobrých nadějí, miz dobrých nadějí, mi dobrých nadějí.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 Pa prstích slunečních, teď už jsme skutečí, a nejen vysní milenci ne len Ty dny mi schází a já ti nescházím, jak prsten z já v sobě nacházím mis dobrých nadíjí, mis dobrých nadíjí. Dobrý nájdech. Máme v našej ponuke mis, ale s Ypsilonom, mis dobrých nadějí na príječke číslo 6. A s tímto titulom teda aj Hanu Zagorovu, sedmičkou je hymna Lučných rán a Marcela Leiferová, osmičkou Stretnutí je s Tichom. E, pesničku interpretuje teda Pavel Hamel, deviatý Elán a Smrtka na pražskom Orloji. A desiatkou jen se přiznej, že ti scházím Valdemara Matušku, elitna Peťka, stále zahalená rúškom tajomstva, už zostávajú iba interpreti, ktorí sa u nás tešili doteraz celkom zaujímavej pozornosti a jedna z úspešných noviniek kola predchádzajúceho stále ešte utajujeme aj toho, koho máme na najvyššom poschodí. A dovolím si povedať, že to bude prekvapenie, čo by nemalo prekvapiť v tejto chvíli, tak to je medzi 6. a 5. miestom návrat ku to znamená k predchádzajúcim ročníkom. Plíne nám stále 39. týždeň. No a keď bolo 27. septembra 2018, mali sme na programe 16. kolo. Tedy Víra špinarová bola na najvyššej priečke, stále s baladou Jednohodne se vrátíš. Meký Šbírka bol strieborný, s pestničkou Múr našich Lások, trojkou obyčejný muž Petra Spáleného, štvorkou More Evi Sepejšiovej a piaté otázky skupiny Olympik. O rok sa nám to výrazne pozmenilo. Na najvyššiu priečku v 67. kole 26. septembra 2019 zasadli Modus a Veľký sen Mora. Strieborný bol Karel Černoch s Filipom Brabcom v duete víc než prítel, trojkou skupina Loizo a skladba na centrálnom Trhovisku, Andel Karola Kryla, ten bol štvrtý, Peťkou Elán a Človečina. V 118. kole 24. septembra 2020 zvyťazili Karol Duchoň a Pesnička v Slovenských dolinách. Elán bol strieborný s klasikou, trojkou Viera Martinová a nahrávka až na vrcholky hor. Štvorku mali Jana e, Kratochvílova a Jí ti ráno respektive milování, zasmítání a Iveta Bartošová s pesničkou Výš Lásko. To bola Peťka v 170. kole 30. septembra 2021 to tu ovládli Elan a od Tatier k Dunaju. Zažni Miroslava Šbírku to bola dvojka, trojkou Dnes od Tublatanky, štvorkou Elena Karola Duchoňa a Peťkou Kateřina Václava Neckářa. V 220. kole 29. septembra 2022 si to Václav Neckář vynáhradil, bol najvyššie aj zo so skladbou Kdo vchádza do tvých snů má lásko Song Janikra Tochvíľovej to bola dvojka, trojkou dvaja Roba Grigorova, štvorkou boli dvaja Eva Kostoláňová a Michal Dočelomanský súťažným titulom Hala Hala a piatý Dalibor Janda So skladbou Snad sem si měl všímať víc 271. Jednotka pred dvomi rokmi patrila Tublatanke. Toho 28. septembra zvýťazili s pesničkou Ja sa vrátim, Karvina, Jojobendu to bola dvojka, trojkou Nechte zvony z Nít, Marty Kubišovej, štvrtý bol Pavol Hamel a skladba po písmenku a Peťkou paráda Karla Zicha. No a pred rokom 26. septembra 2024 v 322. kole zvýťazili Marika Gombitová a adresa je adresa ty. Dekují Karola Kryla, to bola dvojka, Trojkou Lilka Ročáková, v pesničke Ty z mne rád. Štvorkou Oravská dievčina, Karola Duchoňa a Peťkou Tublatanka Skladba dám ti viac. Vždy je kľúč jednoduchý. Tí, ktorí sú aktuálne v ponuke, tak tých si z tohto zoznamu zo vždy vyraďujeme a siahame po tých, ktorí momentálne v našej ponuke nie sú ale nie je, keď je to niekto, kto tam je najčastejšie spomínaný. V tomto prípade je jedným z nich napríklad Karel Krill. Tak si na neho ideme v tejto chvíli aj zaspomínať. Rodák Skromne Říža by mal aktuálne už 81 rokov. 12. apríla sme si to pripomenuli. No ale prišiel aj ten 3. marec roku 1994, ktorý príbeh uzavrel. Čo sa týka pesničky tak nahrávka, která bude z marca roku 1969 se dostala na tu jeho najzláv, najslávnějšiu profilouku bratříčku Zavírej Vrátka a dostala názov Anděl Z kostela Krabici z kusem jídla, přinesl jsem si anděla, volámali mu křídla, díval se na mě oddaně, já měl jsem trochu tému, tak vtiskl jsem mu do dlaně lahvičku od parfému, a proto prosím věř mi, Chcem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohol hádat, co mě čeká. A ne mine, co mě čeká. A ne mine. Pak hlídali sme oblohu, Pozorujíce ptáky, debatujíce o Bohu a hraní na vojáky. Do tváře sem mu neviděl, pokoušel se ji schovat. To asi ptáků závidiel, že mohou poletovat. A proto prosím vierz mi, Chcem aby mi mezi dveř mi pomohlat, co mě čeká a ne, mine. co mě čeká a neměš novinky mi zděloval. U okna do ložnice Já křídla sem mu ukoval Smosa z ní nábojnice A tak sem pozbyl anděla On oknem odletěl mi Však přítel prý udělal udělá Novýho z mojí helmy A proto prosím věř mi Chcem ho žádat, aby mi mezi pomohl pomohol hádat, co mne čeká. k albumu, ktorý je hodnotený ako jeden z najzásadnejších v histórii domácej populárnej piesne, aj keď samozrejme spadá skôr do tej folkovej. Zostaval to a producentom albumu bol Jiří Černý. Vyberal z približne 40 piesničiek. Diskutovalo sa, čo by sa mohlo objaviť na albume a vyberali sa aj vzhľadom k situácii, v ktorej vznikal skôr vážnejšie tituly, hoci Karel Kril ponúkal aj niekedy také trošku odviazané záležitosti, no a malo to krátku dobu na to, aby sa to dostalo k poslucháčovi, keďže v roku nasledujúcom Karel Kril emigroval, tak všetko to išlo do cirkulárky a likvidovalo sa, likvidovalo sa, pesničky boli točené v činohernom štúdiu, pretože Karel Kryl iné priestory k nahrávaniu nezískal a neboli tak kvalitné takže boli aj obavy či to vo vydavateľstve Panton nakoniec neodmietnú, ale nestalo sa, takže zachované výrazné dielo na začiatku vydali len 10 tisícový náklad, ale ten bol rozpredaný počas prvých dní lysovali sa ďalšie kópie nakoniec ten náklad presiahoval zhruba 50 tisícovú hranicu ale údajne to ďalšie už sa nepodarilo dostať medzi poslucháčov a, a čo aj zostalo tak to išlo ako som už spomínal do cirkulárky takže aktuálne do roku 2015 lebo potom 89 sa opäť album začal výrazne dostávať medzi poslucháčov a bol rozchytaný tak viac ako 300 tisíc kusov z neho aj pesnička, ktorá znela svojho času u nás ako súťažný titul v tom čase ktorý si pripomíname z toho bola štvrtá pozícia a tretí pobyt v rebríčku a je to jediná pesnička, ktorá v prípade Karla krila u nás bodovala v plný počet 15 týždňov strieborná a dvakrát bronzová. Na víťazstvo dosiahol iba so skladbou Dekuji, ale to už je stále to najčerstvejšie, čo sme si od neho pripomenuli. V tomto ročníku ešte ponúknutý nebol, takže aj by to chcelo sa už obzrieť. Jeho Smerom album Bratříčku Zavírej Vrátka, tu už reprezentovali aj Veličenstvo Kat, respektíve Král a Klaun zvyšok, to sú demokracie, rakovina, boží v Čechách a práve to víťazné dielo. z skola 323. Takže dnes nesúťažne reprezentujúci tých, ktorí boli vo svojej dobe úspešní u nás a dokázali sa dostať na priečku minimálne tú piatu, ktorú v tejto chvíli okupuje už úplne iný interpret, ale tiež je k tomu menu už potrebné pekne dlho prikreslovať aj ten krížik povestný. Z so strěborné pozície nám na pjaté město klesají Jirka Šelinger a skladba s názvom Jsem blázen jen. Stojím v dešti, v očích pláč Mé neštěstí, jméno láska má Život klížím, nemám pevný bod Pode mnou propast temná, není přes ní most Jsem prý blázeměn Jsem prý blázeměn Jsem prý blázeměn Maliby, it's what Zde blázem zdá mou vším je láska má. Vzdy blednou, stává dům. Ja tu smutne stojím za vzor básníkům Sem prý blázemie Sem prý blázemie Sem prý blázemie být oven Kde se blázem zdá Vinou, tím vším je láska má Marnie bloumám, marnie sním Marnie prosím ráno, které k tobě smí Yeah. sa povie, sem priblázen jen, tak sa môže vybaviť rokovému pánu Šikovi, hlavne Zemnetřesení, to bol album, ktorý dávali dohromady už úplne iní ľudia, než tí ktorí na ňom svojho času začali pracovať a projekt s týmto názvom, ktorý vznikol v súvislosti s domácou rokovou a metalovou anketou Černá vrána v 92 kteréjší výťazí jednotlivých kategorií, či už to byl zpěvák Galežbrichta, gitarista Miloš D D Doležal, bás, gitarista Vlastahených a bubeník Štepan Smetáček, sa rozhodli poděkovat svým fanoušikům a spojili svoje síly v naozaj unikátnom zoskupení s názvem Zemětřesení a to se stalo i synonymum pre tribute prvému českému respektíve československému hard rockovému spevákovi Jirkovi Schellingerovi. Album, ktorý bol natočený z prevažne nevydaných skladieb Jiřího Schellingera, tak ten bol vydaný v marci 1993 a vzbudil veľký ohlas, zaradil sa k najpredávanejším rokovým titulom prvej polovičky 90. rokov a na základe toho sa potom uskutočnilo aj úspešné koncertné turné. V priebehu ďalších rokov potom vyšiel aj živý záznam no a medzi pesničkami nechýbala ani práve melódia Stanislava Kubeša zvaného Klásek s textom Františka Ringo Čecha titul Sem prí blázen jen, ktorý sa točil aj v štúdiu C v Ostrave a vznikali aj ďalšie pesničky z tých známejších, co dělá Indián Nám se líbí alebo Lupič Vili ktorý tiež medzi tých 12 skladieb dostal my sme počúvali originál a Jirku Schellingera pred priečkou číslo 4 poďme pozerať do dnešného kalendára medzi herecké postavy jedinému komu nemožno zagratulovať to bol ročník 1920 sovietský filmový režisér a herec Sergej Fiodorovič Bondarčuk asi film Osud človeka ten by mohol byť takým najznámejším, zomrel v októbri 1994, to bolo v čase, keď mal 60, dnes teda 91 ročný francúzsky herec Jean Sorel, ktorý popri francúzských filmoch spolupracoval aj na talianských a španielských projektoch s režisérmi typu Louis Buñuel alebo Lucino Visconti, najaktívnejšie obdobie zaznamenal v 60. až 80. rokoch minulého storočia, potom to už boli predovšetkým televízne produkcie, no a zahral si po boku napríklad Gini, Lolo Bridgety, alebo Claudia Cardinálovej, Catherine Tam tamten tá kráska dňa, to by mohol byť taký titul známejší, Michael Douglas, americký herec, producent, ten je ročníkom 1944, známi svojim účinkovaním v detektívnom seriáli zo 70. rokov v uliciach San Francisca. Potom nasledovali také filmy ako Wall Street, Osudová príťažlivosť, Vojna rozejovcov, Základný inštinkt, Voľný pád, Hra, Trafik, prípadne aj Homba za diamantom alebo Homba za klenotom Nílu. Jeho manželstvo s herečkou hollywoodskou hviezdou Catherine Zeta-Jones je tiež známym a aj keď som si to chcel dať ako bodku na záver lebo ideálne je skončiť tým najkrajším tak treba povedať, že aj Catherine Zeta-Jones je dnes narodeninovým oslávencom a tá je ročníkom 1969 manželkou Michaela Douglasa tá sa predstavila v takých filmoch ako Pascá, Zoro tajomná tvár prípadne Chicago rodáčka teda zo Wellsu zo spojeného krádovstva vyhrala aj Oscara za najlepšiu herečku o vedľajšej úlohe za stvárnenie veľmi Kelly vo filme z roku 2002 to bolo to Chicago ako jediná waleská herečka v tejto kategórii a čo sa týka tých ďalších lebo ešte to nie je koniec tohto zoznamu tak Petr Svojitka ten bol ročníkom 1946, dnes by mal 79, stal sa tiež hercom, ktorý sa zviditeľnil nielen svojou tvárou, ale aj hlasom, pretože tí, ktorí poznajú rozprávku Třiho hoříšky pro Popelku, tak vedia, že princa Pavla Trávnička tomu prepožičal hlas a potom tu boli aj jeho postavy, ktoré mal možnosť stvárniť možno jednou z najvýraznejších tá, ktorú si spájame so seriálom Okres na severe kde bol nápadníkom céry hlavného hrdinu, pana súdruha, sú, pána súdruha ale súdruha, pláteníka ktorého stvárnil Jaroslav Moučka samozrejme boli tam aj ďalšie výrazné postavy no a aj ten osudný 9. maj roku 1982 to už bolo aj po seriáli Arabela kde si zahral tiež celkom zaujímavú postavu. Christopher Reeve, ten ako americký herec, bol ročníkom 1952 známy ako predstaviteľ Supermana. Od 95. bol po tragickom páde z pripútaný priputaný na invalidný vozík. V jeho prípade tiež treba hovoriť už v minulom čase. Zomrel 10. októbra 2004. No a ročníkom 1960 je bratislavský rodák, divadelný a filmový herec Milan Bahúl. Aj to je meno, ktoré dnes v kalendári figuruje a je v podstate na konci tohto nášho dnešného zoznamu, čo sa týka narodení nových oslávencov, ale ešte dnesme sme na konci. Pokiaľ ide o súťažné nahrávky, ideme za štvorkou konečného poradia. Je to taký nábeh z tak aj do toho úvodu si dovolím vstúpiť, lebo opäť sú tu katapulti a Olda Říha v piesni dvě rúže krepový. To je štvorka pre ďalší týždeň. Dve rúže krepový a na špejli kus cukroví. cukrový. Pak výzdy kolo kolotočem povídal ti, kto ví o čem. Kdo ví, kdo ví, kdo ví, kdo ví, snad jenom ty rúže krebový. Líbal tě na autodromu, tvrdilas, že musí. Srdce z lásky, jezdy louka, sedmi krásky.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 Teď už víš, že svět se točí, syn má po tých hvězdách oči, krásný oči duhový, a kto je táta, kto to ví? že Krepovi snáď ešte dosť času na rúže, na rozlúčku sa ten čas tiež musel v tento deň nájsť, respektíve v dňoch následujúcich, keď dochádzalo k definitívnej rozlúčke s tými, ktorí nás v tento deň opúšťali z toho hudobného sveta hlavne štyri výrazné postavy, Johann Strauss starší ten zomrel vo Viedni vo svojom rodisku v roku 1849 mal nejakých 45 rokov bol rakúskym hudobným skladateľom. Skladal hlavne tanečnú hudbu, valčíky a polky, samozrejme dobovú tanečnú hudbu. Jeho najstarší syn Johann Strauss mladší pokračoval potom v ocinových šlapajach a Sláva prekročila tú odcovu. Skladateľmi boli ale aj mladší synovia, Jozef a Eduard. John Bonham, zvaný Bonzo, bol britským bubeníkom, členom legendárnej zostavy kapely Let Cepelin preslávený výkonnou a rýchlou pravou nohou, charakteristickým zvukom a citom pre rokovú muziku. Všeobecne aj ostatnými hudobníkmi a kritikmi je uznávaný ako jeden z najväčších bubeníkov, najvýraznejších v histórii rokovej hudby a jeden z najdôležitejších a najvplyvnejších svojej éry. No, zomrel v roku 1980, mal 32, na následky pľúcneho edému, spôsobeného vdýchnutím zvratkou v spánku, po jeho úmrtí sa ostatní členovia rozhodli kapelu rozpustiť, pretože ho považovali za nenahraditeľného. Ďalší odchod je tomu 30 rokov, v Brne zomrel Gustav Frkal, známy ako Gustav Brom. Jazzový, bigbeatový kapelník, dirigent, hudobník a hráč na saxofón, skladateľ, klalinetista a príležitostný spevák. Napokon pozdrav astronautovi. Dobrý den, majore Gagarine. To je práve pesnička, ktorú svojho času aj naspieval. No a už je tomu aj 13 rokov od odchodu amerického speváka a herca menom Andy Williams. Ten bol ročníkom 1927 nahral 18 zlatých a 3 platinové albumy a vystupoval s výraznými hviezdami svojej doby, či už to bol Ray Charles, Elton John, Ella Fitzgerald tandem Simon and Garfunkel alebo Michael Jackson vlastnila aj divadlo Moon River Teatr v meste Branson v štáte Missouri takže to je tá hudobná stránka a zvyšnú zostavu, my tu ešte zostali nejaké 4 mená, tak to si pripomenieme po pesničke z bronzovej pozície bude po druhýkrát znieť z tretieho miesta zoznam kandidátov sa na víťazstvo v dnešnom kole výrazne zúži, Potom tom čo si vypočujeme najúspešnejšiu speváčku ostatných dní a to je s pesničkou mieli sme sa potkať dřív Marie Rotrová První a krásná Ta, co ráda šlape v A chodí k ránu spát Nevěřím už pohádkám Stal se však závrak jednou si tu, mám tě ráda A ty mě máš rád Ta láska je tak nádherná Až mám trochu strach Kovázo říden po špičkách, Měli jsme se potkačí zázeny. mohli jsme se znášet víš nad zemí. Měli jsme se potchačí a spolu první závrať mí. Měli jsme se potkaří opáech. nesmíme teď oállet. Stačí jen z lásky žít. Už nám není sedom čas časť vrázky sčítá. Bojíme se v čísať a nesplnených slúb. Najednou se proboužím, když venku svítá.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 Aspoň o rok, o měsíc MĚLI sme sa počkat dřív O Nesmíme teď opálet Možná je počkat A méně je víc MĚLI sme sa počkat za Mohli sme sa vzlášet Víš nad zemý MĚLI sme sa počkat dřív Aspoň o rok, o měsíc Meli sme sa podpačiť, poválec, nesmíme teraz poválec. Meli sme sa No, niekedy je lepšie neskôr ako nikdy. Tých, ktorí máme na zozname ešte dnes, ponúkli tiež diela nadčasové a niečo tu pekné aj po nich zostalo. Erich Mária Remark, to bol rodák z Osnabrku, ročník 1898 pred 55 rokmi sa jeho príbeh uzavral vo Švajčarsku v Lokárne bol nemecko švajčárským prozaikom a dramatikom Jürgen Trimborn ten bol zase renomovaným nemeckým autorom biografií mnohých známych postáv a nevždy to bolo príjmané spôsobom ktorý by sa mohol páčiť Možno Romy Schneider, alebo Johannes Hesters. To boli herci, ktorých biografie ponúkol, ale bola tam aj filmárka napríklad Leny Reifenštálová, aj herečka a šanzonierka Hildegarda Knefová, s ktorými pracoval, zomrel v roku 2012. Ďalším v úvodzovkách pánom na holenie by mohol byť pražský rodák Jan Tříska. Ten sa narodil v novembri roku 1936, takže na budúci rok bude možné si pripomenúť 90-ku nedožitú, keďže zomrel 25. septembra roku 2017 herec, ktorý v 77. emigroval do Spojených štátov, kde si tiež mal možnosť zahrať. Manželkou bola Karla Chadimová. Ten jeho záver životného príbehu sa spája s Karlovým mostom Stalo sa to dva dní pred plánovaným začiatkom natačania filmu Jiřího Mádla s názvom Na Nastřeše, v ktorom mal hrať hlavnú úlohu. Na následky tejto nehody po dvoch dňoch zomrel v ústrednej vojenskej nemocnici. V Prahe známy bol aj vďaka dubingu, pred svojou emigráciou najčastejší spájaný s menom Jean-Paul Belmondo. Potom sa k tomuto menu pripojil Jiří Krampol, ktorý ho nahradil bol údajne vegetariánom venoval sa behaniu, plávaniu aj tricepsovým klikom na bradlách pokiaľ ide o posledné meno ktoré si dnes ešte môžeme takto pripomenúť tiež je z hereckého sveta Milan Šimáček ten bol ročníkom 1962 zomrel pred siedmimi rokmi do povedomia filmových divákov sa dostal predovšetkým vďaka dvom filmom či už to bol tankový prapor alebo čierny baroni zo začiatku 90. rokov takže dnes je to možné pripojiť k spomienke a čo ešte pripojíme to bude ďalšia spomienka zo striebornej pozície čaká na nás najúspešnejšia novinka kola predchádzajúceho v skladbe Zaranky, Zarosy Miško do čolomanský.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 Klopkalo na teba po celú noc Ani som nezriemol, ani nezaspal Po teba jedinu Teba som čakal, bez teba aj neziac tužko bol poblebne. bez teba slniečko Spolu dňa vedne Tri noci spal som v kosodrevi Chkał sam To moje za tebou šol, na teba po noc. Bolí ma srdienko Páli hlavička Holubienka moja Má holubička Holubienka moja Ratuje janíčka Nech moje čakanie Stasivý holub Prisadne na chvíľu Ku tvojmu stolu Nech moje čakanie hoci až graný, pod dláňou voda ochra, nájde ochrana. Nech bude pri tebe celú noc, za tebou strápené šlo. Nech bude, nech bude po celú noc. Od dlho cez i doliny šlo. Nech bude, nech bude po celu noc. O dlho se z hory i šlo Vo finále 371. kola čaká na nás historický moment, pretože toto meno sme ešte z výťaznej pozície. Nikdy nemali možnosť spomínať pred tým, ako sa k nemu dopracujeme. Tak si povedzme, že v dnešnej ponuke sú a do ďalšieho kola postupujú ako strieborný Michal Dočelomanský v nahrávke za ránky za Rosy. Mali sme sa stretnúť dřív, to bolo 12. umiestnenie, márie Rotrovej po tretíkrát je bronzová, štvorkou Katapult a dvieruže Krepový, peťkou Jirka Schellinger, v skladbe ISM prívázen Jan, my z dobrých nádejí, Hany Zagorovej je 6., sedmičkou Hymna Lúčny rán, Marceli Leiferovej osmičkou Stretnutie s Tichom. V pesničke Pavol Hamel, deviatku majú Elán a stretnutie s, e, smrtka na Pražskom Orloji. Našťastie s ňou stretnutie ešte nie je aktuálnym desiatkou. Jen sa priznej, že ti scházim Valdemara Matušku. 11-ku majú tublatanka a môj starý dobrý Kabat. 12-ku Vodný mlin Miroslava Žbírku, ten je v ponuke naposledy. Pokiaľ ide o 13 trináctku, to je Zuzka Petra Naďa. 14. Požičovňa vzducholodí Vaša Patejdla, 15. slnečné pobřeží Viery Špinarovej, 16. Majú Julia Hečková a prelom Všetky múry, Fešák Ivany Přenosilovej, to je 17. 18. Milujete Ladislava Štajdla, 19. Arnošt Pátek a pesnička je Zakoukaná, no a trpaslíci trávou jdou Viktora Sodomu, Tí figurujú na priečke číslo 20. Tieto pozície prichádzajú ohrozovať najčerstvejší. V novinke číslo 1 vzývam dárce lásky je to Michal Penk. to bolo aj v novinke číslo 2 aj keď sa na hlavnú tému každý pozeral zo svojho uhľa pohľadu konkrétne Julius Satinský Milan Lasica a Jaroslav Filip v spoločnej nahrávke s názvom Meso To je koľko pojem ovarových kolien prebraučové pliecko zradil by som všetko pre hovedzí aj do robu skočím Občas mám zlý sen Vezme si tý no, Na to nadviazať by teoreticky mohla aj pesnička z postu novinky číslo 3 aj keď skôr po pasáži, ktorú spieval Milan Lasica v tomto prípade ide o Manekínu a interpretom je Marian Grexa Manekín. my máme radi aj pesničky Pavla Bobka preto sa k nemu opätovne vraciame tento raz v skladbe Búch má mne rád, to je novinka číslo 4 Naše náklonost se může týkat i navrátilce v novínke číslo 5 jmenom Petr Novák. Ten je tu s pesničkou Přátelství na Entou. No a prijatelia, ty by se zišli. Mám přátel pár, věřím jim, jdou vedle mě. Mám přátel pár, náš krov bunz do země s a žene za duhou Přátelství na druhou No, a ideme teda k šampiónovi. Nebol tu ešte tento okamih zaznamenaný, najbližšie k tomu mal v dvoch prípadoch, v reblíčku 67., keď bol teda strieborný, a rovnako druhý bol aj potom o 230 km neskôr v 297. -čke. Je to jeho 66. pobyt medzi našimi úspešne postupujúcimi a dnes z 13. na najvyššie poschodie vyskakuje Karel Černoch a skladba Snídanie v trávie. Rá slunce v trávě kolem stromů pár, obrázek jak podepsaný jménem ár, kapky rozykětů, mě barvy roztírá. děvče bosí v očích tůně v trávě prostírá, ebký vlasy jako výlaví, já snad proč asi šálek z ruky upustila mám. Jí rád.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 Povídá, Že má mňa ráda a má v očí zář Hrbký vlasy ako výlavý mňa snad Proč asi tvářičku si neumila, mám jí rád Mám jí rád a vôbec mi v tom nebrání právě trávě sní, snídaní. hebký vlasy ako výlavý já proč asi k snídaní je rozpustila mámý rád. Mámý rád a vôbec mi v tom nebrání, v trávě sní, sní daní, snídaní, trávě sní, sní, Pevák pre spevákov a on to potvrcoval v mnohých nahrávkach nielen v tých, ktoré sme si tu už v predchádzajúcom období mali možnosť popripomínať, ale určite aj v skladbách, ktoré ešte len čakajú aktuálne ale je možné podporovať práve titul Snídanie v trávie podanie Karla Černocha jedinečné ťažko prekonateľné v jednotlivých tituloch pretože sa zaradil medzi spevákov ktorí keď už niečo naspievali takto vyťahali do takých poschodí, kam má prístup naozaj len málo kto. Spomíname od decembra 2007 a spomínali sme aj dnes, keď sa stal šampiónom 371. kola. Vykopávok Rádia Slobodný Vysielač a budeme v tom pokračovať aj v oktobrovom termíne, v tom nasledujúcom o ďalších 7 dní. Takže peknú jeseň naďalej a Vstěj v spoločnosti slobodného vysíla čestné bystrice žela. Petr kršťak do no počutí. Tak už jdeme na finále a poslední to sníh, to všechno se chyzná. Už jdeme do finále a za všechno vážně tím, za stíle a hořá. a za ženáště, a možná i